Poslušala pa, bih bi vas dobro sve gore će biti drugi dan za redom ujutro, sve gore će biti sve manje smisla treba od mene očekivati 10 sati i 16 minuta za koju sekundu četvrtak, ovo je termin koji je rezervirao za svoje aktivnosti Cinez, centar za Izvan nastavnje, izvan aktivnosti, Zadar. Tako je. Dakle, e, mladi ljudi koji se bave mladim ljudima. I ovoga puta s nama Andri Fritz. Andri, dobar dan. Dobar dan, Adam. Dobro mi došao. Još dan bolje Danas imamo pregrš tema. Dobro smo, ovaj, svaki put mislim, hoće li biti dovoljno tema za ispuniti cijeli sat i na kraju ispadne da e, zapravo i fali vremena. Okay. Baš ste aktivni. Uh, je, nakon manje go predaha vezano za ove, zimske praznike, nismo išli na skijanje, nego smo pripremali događanje. Nego ste događanje. nove prostore, je, <laughs> selili se i tome slično, da. dobro. Radili ove građevinske radove i slično. O, tako da, znači, promjen adrese, već se šuška o tome kako smo u ovaj najljepšem prostoru. Ajmo mi ponoviti vesini, jedan čas, gdje se to nalazi, ne, samo malo nekako ovako, pored ne, malo mi u mikrofon, dobro. E, da naši slušatelji koji su navikli dolaziti u onaj stari dobro. prostor, vas e, se znaju naći ponovo. E, znači, adresa je Andrija Medulića 2, e, dakle, i dalje u sklopu providorove palače, samo što je ulaz onaj prije Znači bliži vodovodu Ova, Iznad Znači prolaz kroz obale i lučice Tako da nas se lakše može naći aha, aha. Napravili smo a, i smjerokaze kaze Tako da nećete nas Pa odlično, da se, da se ide platiti kazan za parkiranje Tako je <laughs> e, Kako, kako protječe Odnosno kako jeste zadovoljni S uređenjem novog prostora, dokle je to došlo? E, pa sve smo Što se tiče ovih Jelim s oboslikarskih dijelova napravili, sada nam, znači, pomaže nam Srednja škola za primjenjene umjetnost i dizajn. Bravo. Da, uz nadzor profesorice Lidije Biočić. nači došli su već jučer oslikati dva zida, još će nam pomoći sa još nekim i imati. A što će na njima biti? Pa li nećemo odmah, tako da nam dođete vidjeti Može. na otvorenje službeno kada. O super i to da. se sprema. Je, lagano, nadamo se da će do kraja mjeseca biti, tako da vidjeću. Bravo, da. super, Hoćete zvati i na starije no, ponekoga Naravno, no, <laughs> nema, kako si rekla, bila ovaj, to mladi duhom smo tako, Prihvaćate, da, apsolutno Bari za otvorenje Znači dva murala se spremaju A, I onda kreću ovaj, prve aktivnosti, dakle počinjemo idući ponedjeljak prvog sa uvodnim tečajem ruskog jezika Nešto smo i o tome već imali prilike čuti, alajmo ja sada ponoviti, jer na koncu konca e, netko je mogao i ne biti s nama onda kad smo pričali o tome. E, uvodni tečaj ruskog jezika. Je li to e, o, izbor, iz, odnosno je, je li se to dogodilo zato što vam je došla zgodno osoba koja to može odraditi ili ste prepoznali neki potencijal u nekim budućim mogućim vezama sa Rusima. Meni se čini da je to jedna baš zgodna stvar. Yep. Danas se znati ruski, zašto ne? Uh, mislim već se dosta godina sugerira kao na mladim ljudima i onima koji su nešto i stariji da nauče ruski jezik zato što zbog bliskih mogućih uh, ekonomskih veza sa Rusijom, iako je sada u zadnje vrijeme to možda malo stopirano. Ali nikad ne zna se, znači Rus je uvijek aktualan igrač i jako je dobro naučiti ruski jezik kako bi se što prije mogli ovaj, snalaziti s njima, s obzirom da i poslodavci ruski, ruske firme vole, znači kada ljudi govore već ruski jezik, to jako puno više to cijene. Jasno, sigurno. A sigurno ga je lakše naučiti nego recimo kineski, što su isto ovako jači igrači i izvjesno u budućnosti još jači. Dakle, ako birate kako uložiti u svoju budućnost, ovo je lakši put. Definitivno Defin blizak jezik kao slavenski jezik. Jedan e, sjajni jezikoslovac kod kojeg, e, kojeg sam učila je rekao da e, Hrvati koji ne uče jezik, e, mm -hmm. ruski jezik, su e, bedasti, da ne kažem nešto gore, jer e, znajući Hrvatski već znate 30% ruskog. Istina, ja mogu potvrditi, čak sam i ja slušao jedan semestar ruskog. Aha. Da. Ja najveći problem vjerojatno i budući nekim polaznicima će biti sama čirilica to je savladavanje ćirilice, mm. ruske azbuke ali Jel, ovaj, kako vas stiraju obično znači, da brzo čitate ovaj, odmah direktno iz čitanki na čirelici, to nakon nekog možda 15-20 minuta počne se mješati su Nisu počeli raditi ovaj, učbanike na latinici iz ruskog. Ne. ne, ne ja. <laughs> Antipatično. <laughs> Dobro. Moguće da ih ima, ali... <laughs> baš ono me za englesko-ruske možda. Dobro? Da, trebamo bi naći neke englesko-ruske. Možda bi onda... ovaj. No ne, svejedno ruski bi pisao na čirilice. No dobro. E, šalu na stranu, e, kad to počinje? Znači, u ponedjeljak 22 .1. od 6 sati, znači dva školska sata i trajeće pet tjedana, točno. Uh -huh. o, o, vode tečaj Petra Šarić i Anđela Šindija. One su, znači, Petra je već gostovala kod vas. Je. Polazili su i razmusu u Rusiji, ona točnije u Sankt Petersburgu. Tako da... Fino utrenirale. Tako je. I oni su baš motivirani znači, da prenose kulturu i događaje što, koje su prošle, znači da bude neki malo interaktivni tečaj jezika. Malo življi sa da. osobnim iskustvima da, i tako da. dalje. E, definitivno, e, jedino što mislim da biste mogli imati problema s prostorom, jer ono koliko bi moglo biti interesa, ne znači da ćete svima moći udovoljiti i dalje je prostor ograničen tako je imamo kao znači više samo me prijavi smo naveli da će biti ograničen broj korisnika do danas je prijavljeno 56 oh, <laughs> a primim... 56 zainteresiranih sjajno a trenutno barem primamo 15. Sad, da li će se to možda moći ovaj promijeniti, povećati, ne znam. Čekaj, s to imate otprilike skoro četiri grupe već. Ne, ne, ne, 15. Za A, jednu, preostalo grupu. je još. Ne, ne, imamo na predviđeno znači 15. Mjesta. A prijavljeno 56. Da. Pa to je skoro četiri grupe. Tako je, mislim, kad bi se mogle održati. Kad bi se da, mogle održati. Da, da. Morat ćete Petru... E, morat ćemo zamoliti da malo stavi ovaj svoj privatni život ono, na pauzu Pa ono, na malo duže drži to <laughs> Dobro, kako to mislite riješiti? A, pa selekcijski ćemo davati prednost Znači barem onima koji su možda malo ugroženije skupine Znači da su ili nezaposleni Znači isto će se gledati nekakav ravnopravnost polova S obzirom da su u pravilu puno, puno više cura prijavljene nego dečke Pa onda da imamo ipak malo dečke Kao nekakav omjer ono, ovaj, normalnijen i znači da spadaju ovu uh, godine, znači nekako dogovorena skupine od 15 do 30 godina. E sad, to je nekakav prednost, uh, probat ćemo napraviti to i tamo u nekakvu iznimiku. Dobro, ne, pošteno, da. mislim, je, vi to radite za tu, početak, za tu skupinu i njima treba nek se ovi stariji organiziraju, isto tako, tako? Da, da. E, dobro, ali mi se moramo isto organizirati u sklopu nekakvih naših pravila, to znači povremeno pustiti malo glazbe. Ti poznaješ sve moje istine. Prtak između 10. i 11. termina koje smo rezervirali za aktivnosti cina, za ovoga puta s nama Andrej Hric, doznajemo što, što je novoga i što se novo planira u novom prostoru. Sve nešto novo s ovom novom 2018. Pričali smo o tečaju ruskog jezika, taj dio smo absolvirali, ovako onako ima viška, ljudi ne morate se prijavljivati, bit ću neke druge prilike jednog dana valjda, a u vremenu imamo i za najaviti dva zanimljiva predavanja. Tako je. Dakle, prezentacija Work and Travel USA uh, i dakle, predavanje besplatnih studiju u Danskoj. Mm. Znači, jedno Dobro, je, da. Work and Travel USA. Tako je. Uh, popularni, znači, ljetni, popularna ljetna de ovaj, destinacija Amerika ili zanimanje znači, raditi tri mjeseca gore i mjesec dana ovaj, putovati. Znači već jedno, desetak godina je prisutno u Hrvatskoj da imaju, da je, da je dostupno, znači da se tako e. može. Tako. Dobro, samo za mlade? E, samo za mlade. Jer samo za studente šteta jer kao on, za uvjet vize moraš biti student da se vraćaš u tako itede znači vezane Čekaj malo je li viza uvjet, odnosno studiju uvjet ili godine. U pravilu je studij. A, znači stariji koji studiraju. Da, da, da, bi mogu Dobro, takve. ok. Ja se borim za prava starijih. <laughs> Idemo yes, dalje. Uh, znači, dada se četiri do 5 mjeseci u Americi, znači ako ti dogovoriš i mjesec više m, apsolutno je moguće uh, tako dogovoriti i zarađuje se novac, skuplja se poznanstva, putuje se, usavršava jezik, jedno veliko iskustvo se stvara. Tko će održati predavanje, ko će to... Aha, integralo, uh, edukacijski tim, znači integral iz Zagreba dolazi ovdje. Odlično. Tako. Znači oni će zapravo objasniti sve e, korake do postizanja takvog jednog, do realizacije takvog jednog borefka tako je. Sjednje e, američke države. Da, proceduru, znači samo prijave, razgovora za vizu mm. i slično, Znači koje može, može biti ona odobrena i ne mora, znači mm. financijske stvari Uvijek, koje da. su. Da, Dobro, a osim da toga... što te mogu amerikanci odbiti, je li drugo dostupno svima? kao mogućnosti ili postoje još neke razlozi zašto netko ne bi prošao? Mogućnosti su otvorene, znači za sve. Uglavnom znači, je prije svega viza i znači financijska nekakva podloga tvoja, tako da znaju da se može snaći on početka, znači da možeš svoj financijati barem prvih mjesec dana, tako da da ne dolaziš znači, bez uh, novca u Ameriku i, da, da, Biti bez i Ne znam što Dobro, u svakom slučaju kog zanima Kad može poslušati to predavanje? Uh, 25.1. Znači u četvrtak od 4 sata 16 da. Također to... u našim prostorijama uh -huh. Medulićeva 2 uh, da. A odmah sat vremena poslije Kreće predavanje besplatnog studija U Danskoj uh, Danska je jedna od prvih zemalja Evropske unije koja je zapravo uvela besplatni studij za državljane Evropske unije, znači nikakva školarina što se toga tiče, a nudi jako, jako puno stvari, dakle 6 mjeseci prakse po završenom studiju u Europi, znači u jako dobro se u dogovorima sa firmama i unutar Danske i tako dalje. Engleski jezik je, znači glavni jezik što se tiče predavanja u Danskoj, a nude mogućnost znači, da se besplatno uči danski jezik, tako da se što prije integrira u društvo, savršena oprema i subvencije znači, za rad... Znači, ukoliko neko želi u studiji raditi, znači su subvencije. Može se i to. E, što to znači? Je to kompletan studij? To nije ono kao e, u, u sklopu razmjene, pa onda samo jedan dio, nego se sve tamo. Ta, da, kompletan studij. preddiplomski, diplomski, doktorski. Znači sve je moguće gore. E, jedini uvjeti je znati engleski. Tako je. I, znači, na, ono... Dobra, dobro objašnjenje motivacijsko, znači zašto želiš tamo i zašto bi tebe odabrali među ostalim studentima, ocjene i to to. Koliko su obično imaš li informaciju koliko obično bude zainteresiranih je velik pritisak mm. na takav jedan program? A ne znam, stvarno ne znam, znači morat ću ja sam poslušati ovaj predavanje ovaj 25. siječnja ćemo doznati. Da. Ista Miša ekipa tako. dolazi iz Zagreba yeah. tako, i, i oni će to isto ovaj, objašnjavati. Ja mislim da mi možemo i posljednju temu ovdje otvoriti pa ćemo mm -hmm. zaključiti Steam. Ime, e, rekao si mi da još imate e, da, za najaviti kao surfing. Tako je, e, popularna jako tema. Popularni je znači, alat za e, besplatno smještaj, kao surfing, znači za putovanje po svijetu. E, šest mjeseci nakon, nakon što su već bili kod nas e, i popunili dubkom punu po gradsku knjižnicu. Igor Tomić i jako Kusić nam dolaze ponovno, znači, naši dragi spličani. E, Razlika od zadnjeg puta uspjeli su vidjeti Kubu te Iran tako da i to žele podijeli s nama. Jako zanimljive priče, uvijek imaju, dakle, to biti od iskustava spavanja u Jordanskoj upalači jordanskog kralja do ne znam. Što, a sada će Jordanski kralj doći kod njih spavati? Ko zna? <laughs> Dobro, ajmo sad za one koji ni, nije, nije blizak termin couch surfing, ponoviti o čemu se radi. Dakle, internet, internet platforma, znači za besplatno smještaj, to jest za besplatno dijeljenje smještaja sa nepoznatim ljudima u pravilu, ali može, znači, ukoliko neko ne želi ustupiti sobu u svom stanu, može se barem ovaj ponuditi, znači, za nekoga provesti po gradu, praviti društvo, izvest vani ili tako da. Ajzersn. Da. Naši odešao neki grad koji onaj nikad nisi vidio i moliš lokalce da te im goste ili odvedu. I prošeću. Tako I kako je on dospio do palače? Ne znam, ali ćemo doznati. Da, ludin spleton okolnosti i, za, i oko toga te, rekli su nam da su pomogle bili u nekakvoj gradiđanskoj akciji vezanu u Guatemala i pomoć rudarima, onda nimali su dogodoštine u Černobilu, zatvoru <laughs> i tako. Ok, sad smo Sub. rekli dovoljno. E, surfing druženje, odnosno predaja ovako zanimljivih iskustava, dogodit će se? prvog od 6 sati u gradskoj knjižnici. Aha, tamo je malo veći prostor pa računate da... Da, da će... Uh, biti ponovo duplom puno. Tako je. Uh, već je, znači, jučer smo ovaj, objavili taj događaj, već je onako jednom 70-ak zainteresiranih plana. Pa da, pretpostavljamo da će biti, da će biti, odaziv, biti tako da, i da. ovoga puta. U redu, mi ćemo naravno kad se približi 26. i ponoviti ovu najavu kako bi se još naših slušatelja pridružilo svima onima koji će doći to poslušati. A za sve ostalo, možemo se dogovoriti da se vidimo za tjedan dana. Tako je, opet u istom terminu. Vidimo se onda četvrtak. Hvala najljepšće. Hvala tebi.